ته قیامت راتلون مخکیبا دیرش شداسه کسان پیدا کیږي چې دوی بغټ تر او جنوی د نبوت عیوب کوي خلک ګمرا کوي دبلوف اتنی وی خلک به ارتداد طرف ته وزي خلک مورتد کوي د اسلام نه به اړي دا کسان به قیامت راتلون مخکی دیرش دا به پور کیږي او یو خو واره واره کسانی چې جنبوت دا و کی خړین مشهور نی سمرګری نی واره کسانی داو کی نی نی داو بس ختم شي دا باور کسانی چې کم غټ فتنه غوي او تدوی مرګری ډېر زیات وی لکه نه صحابه کرام او رضوان الله علیهم اجمعین په دور کې موسی نعمت القذاب د د د ملګرو تععادات د کوو تررس لو ډیر زیات مسلمانان وي د اسلام نه اړول ډیر زیات مسلمانان هغه مورت شوي همدسې دی نزدي وخت کې منځ اولاام کاادې دی پیدا شوي او د د کسان هم د د ملګری هم په تعدادات کی نو داسې غر غټ د روژن دا به د قیمتتهتونونه مخکې دا پور مخ کی کې ان م کریم صلی الله علیه و آله و سلم موته صلی الله وکانا مخکی فرمایلی دی و انا خاتم النبیین الا نبی بعدی کریم صلی الله علیه و وسلم و سلم صفاء الفاظ کے فرمایلی دی انا خاتم النبیین جز خاتم النبیین یم نبيك کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین تفسیر او تشریح مخبلکی لا نبی بعد زمان بعد ببل النبی نہ پیدا کیږي انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نبات دا پوری بل نبی نہ پیدا کیږي او نہ بل انسان ته نبوت ملاويږي تنبوت سلسله دا تمامشه و دا نبوت دروازان دا بنده و دا